מזמור קל"ג, שיר המעלות לדוד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו. כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים. עד העולם.